Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun fal fal e falënderojmë vetëm për ndihmën dhe falë kërkojmë edhe sonte në takimin e rradhës dhe në trajtimin e rradhës të çështjes që kemi filluar me trajtimin e takimit të kaluar. Jimi dykafol për syfaqsin, për Rian dhe atje në takimin e parë kemi folur dhe disa kuptimeve të rëndësishme që na e mundsojnë kuptimin e drejtë të kësaj smundje, nga njëra anë dhe në anën tjetër kemi folur edhe për rrezikun e kësaj smundje dhe pasuarit e këçija që e godasin njeriu në çelë nuk është të kujdesshëm përballë dhe qarshi kësaj smundje. Të ndëruaj lazer se për këtë smundje po da shumë smundje tjera që po flasim për tonë ngasmund të zamrës, më po në veçantë sifaqësia dhe dispozitën e tjera krahas pikave të zakonshme që mund të drejtojmë do të thotë që kanë të bëjmë kuptimin, domethënë, ë rrezikun, shkaqet, shërimin në këtë mërat, ka edhe rregulla të caktuara të cilat do të thotë të ndihmojnë kuptimin e kësaj sëmundje dhe si duhet besimtari me kupto drejt. Normalisht këto rregulla dhe dispozita nuk janë nuk janë do të thotë edhe shumë të thjeshta për tu sqaruar dhe për tu kuptuar. Prandaj unë si trajtim të veçantë e kam anashkaluar trajtimin e dispozitave, por jam munduar që ato me përzim me pikat e tjera që më thjesht të prezantohat dhe më le të kuptohat. Nga së përdesha bëhet fjalë për një virus i cili shkatërron veprat, rënën veprën, padurim se kto ka rregullat shumë ta që duhet më kuptu se ku e prish veprën, ku nuk e prish veprën ek çtemë ratë. Do të ketë nga kja, patyshim nuk mundem të ksojmë ik, por jo në aspekt do të thotë shkencor apo akademik, sikurse shpjegohet në librat e dietarëve. Pika views që duat klas për të sonte, do të fillojmë të legjërat në sot me ka të bëjmë shkaqet e ksoj smundje. Ne i në takim në kaluar, si kur që va përmenda, kemi fodil për rëzikë në kësoj smundje dhe pa dushim se gjithë njëri i cili i ka parasysh do ato rëzikë, ato aspekte që e shfaqin shëm të është mëri në kësoj smundje pa dushim se që ditët pas tërë kësa e qysh ka mund si dikosh të preken nga syfacijave. Për çfarë çmimë njeriu do të pranonte që ta rënë veprën për Allahu xhellahu ala për të ndërtuar diçka të kriesat? Për çfarë shmi njeriu do të pranonte që ë ta humb shtollimin e Zotit xhellahu xelaluhu për një shtollim çfarë do qoftë ai që mund të vijë nga dikush i kriesave? Në shitim të parë kjo tingëllon e çuditshme e pa kuptimt. Mirpo Nëse shikojmë në jetën tonë reale, andoll kjo po apo ndodh? Andoll që njerzit do të thotë të prekem nga sifacia, padyshim se po vdom. Na mungon sinqeriteti, dhe si pasoj mungesës së sinqeritetit të prekem nga smunia e sifacisë, dhe si pasojë kësaj pastaj të na ndodhin në të gjitha ato këqijet e tjera që kemi fol për to. E pse ndodh kjo? Për çfarë arsye ndodh kjo? Dietorët i kanë shpjeguar ose kanë dhe në përgjigjën këtë pjutje përmes disa pikave e që unë një mundu me i përmbridh disa për tyre që më ndonë se janë më të rëndësishmet dhe ato kryesurë që një duhet me i ditë dhe me i pasë për asyush normalisht për ase me kalu të kësësharimi i këture pikave prapë dhe një shësharim shtes në këtë parathënje se gjitha këtu se be për shka që që këna me i ndëgju kërsh do të për çka po flasim do të jën të pa kuptim ta. Në çysh dikush për çita po bëj këtë? Po u, kësht, u mund të të pa kuptem, por po, ku janë shkaqet? Dhe kjo është problemi. Ku neu me të vërtet diçka të të të, të shtrëngj, diçka e rëndësishme e shet për diçka të jetë pa vlerë të rëndësishme. Kjo është çuditshme min, po kjo e bëri Ademët. Qytetëria ka shumë veprime të tij, të pa kuptim kanë shumë veprime të tij, por jo ja që çë do din ato. Është e pa kuptim ç'është njëri për shembull, ëh, të kaluara pa edhe sa lut di ken pas Allahu xhalla xhelaluhu, ndijk rrugën do kujt edhe pas rrugës së Allahu xhalla wala, e çuditshme kjo punë pse ja që ndodh kjo punë apo. Prandaj, ëh, diëtorët kanë thon kur të njihen shkaqet, atëra larguohet habia në qëdia dhe habia është dhe risa nuk i dim shkacet. Pse? Kër dim shkacet, atërë do tëtë nuk ka më vend qëdia dhe habia. Mirë po është shqetsu se që njëri për gjitha këto që të të, të përmendim me aliu vetës e ti që me i rënu punët e ti ose me kontestu shpëlimin e ti për Allah Gjela Gjela aliu. Shka ku i parë që mund të përmenim të ndrozër është edhe kjo është smundje. Mirë po, karshi syfacis është shkaki syfacis. Në daras është smundje në vetja, jemë do. Mirë po, në kontekst të serimit të kësaj smundje që përflasën për te është, shkaktari kësaj dëri për drejtë. Nga shkaktarit kryesor. Aja është dëshira për ekspozim dhe autoritet. Edhe për udhëhetësi. Në qëfar do i forme, do njëriju nga natyra ati, ka dëgjit jetë i vrejtër, në ka dëgjit jetë i anëshkaluar, dhe në esens, kjo nuk është e keqe, në esens, do në që njëriju me konë, i shëqruar me tjerë të vrejhet, e kështu më radhë, mirë pash problematikë, kë, kërë kjo mërë për masa, a, të smundit që prekin adhurimet, dhe raporti më Allah Gjela Gjelaluhu, për ndaj njerëzit, kur nazar me dëshirë ose pa dëshirë me çnim ose pa çnim jorul hara lumina të ndryshme do thotë ë dëshirojn dhe punojnë që ti ekspozojnë punën të juna. Dëshira për tu ekspozuar, dëshira për të qenë i vërejtun është realisht një nga kanalet që munson sufatsin ose e shkaktonë syfacinëm. Në e në fyrim nuk mund, nuk, nuk është dhej për detë syfaci. Mirë po, kjo të shqive brensh me njëriut, dhe redikun edhe e natush me njëriut, për ekspozim, dhe për shfaqja, po adhe për autoritet dhe udheqja, është të tëtë njënga shkaktarët e syfacis. Nëse shikujme në të kaluarën, po adhe në të sotë mënë, nga përvojët e njerëzve që mund t'i konsultuim dhe analizuim, po dhe përvoja tonë, dhe gjemë se këj problem, kë shkak i syfacis, është edhe shkaktari shumë problemeve tjera që njerëzit, sa dika naptan. Sa grupe janë da, njerëzit janë përqa, sa projekti janë rënu dhe shkatru, e janë pengu e shumë gjitha tjera, për shkak se, përshamull njëri caktum, nuk është ekspozuës sa duhet në punë e caktumë, në Nështë ta ka pas një ekspozim, po ju i knatë shumë për te. Dhe diri sënë nuk e merë të tëtë sasin e mjahtushme të ekspozimit dhe autoritetit, nuk ndalët së imponuar i vetë në ti. Dhe kjo është problem. Kur bëhet dhe që nërështë për mes adhurimeve dhe ibadeteve. Nga sallahu gjallahu ala, nuk në i ka zbritë, nuk në ka udhëzu për ta adhurimeve, që të vrejhemi dhe ekspozuhemi para njëtetit, por i ka bërë që me to të, të dëshmojnë përkushtimin dhe robnin ton dhe Allah Gjela Gjelani dhe kjo përëm ka qenë një vazhdimisht të kënjërzit, veç adesht në kohën ton, kur kam njëtet shumë ta që e lehtësojnë ekspozimin dhe njërë për mes ti ekspozimi kërkojnë një pozit caktuar në mes në njërzve. Parëzën pozit mendojnë se nuk pojipet kanë thënd kaluar si kurse ka përmen shumë për i djetarve se dëshira për priatari me koni pari dhe për të ekspozu para njerëzve është ajo njolla e zez e fundit që del nga zemrat të sinqerteve në në shika so, sa rezistojnë njëri nefësi me mbet kjetë të kaj njëri në është e lërgan një smun një e lërgan këtë e lërgan këtë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 apo ti drepun nuk ka pse më suportu, domethënë me me, me me me me me me me ndihmu me përkrah apo rritinë syfatisht në zemrën e njerëzve. Në këtë formë ndryshme, gjithkusht në në nivelin e tij, nuk po flas për niveli më të lartë, apo çdo nivel. Pshenjeri për shembulli, që edhe edhe në momentin kur kur falë vërdit nuk ka nekoni parë, edhe aty që thonë nekoni parë apo. Skonda lë vërdit, ka diçka. Mir po të eksponohet dhe dal atje që realisht njerëzit i kthejen dhe pysin e kështumeron nga format e tjera që ja pranojnë ati se ti i pare e kur njerëzit nuk e vren dhe kur njerëzit nuk e japin këtë e a e ka dëshir e atëherë kjo dëshir pasta i shkakton edhe syfacin në që të bëndi qka jo për zotin gjele gjelalu po për tja dëshmutë të tjerve se unë e miritoj këtë që Mon, ju nuk po më jap neap. Nuk po flas për situata ku kë njeriu këtë e bën për dobin kolektive, po. Jo për vetën e tij. Nga një njeriu duhet më ekspozuo aftësinë ti e tij që ka, nganjëherë duhet më ekspozuo aftësinë që ka, jo për vetën e tij, po për dobin kolektive, Kjo të që të po. Kjo është diçka tjetër. Po po flas për ekspozimin i cili realisht i shërben interesave individuale, as kujtë tjerë, po ngasa edhe Yusuf Ali Sami aspekt është ekspozu. Unë që i marr qi u debat dhe unë i marr qim besnik dhe unë që i marr qi di dikit pun mir. Ës ekspozim ky. Dhe është ofrim për ta marrë një pozit udhëhëse. Mirë po e bëri Yusuf asëm kët për vetën e ti, jo e bëri për interes të njerëzve. Ngasa bëhet fjalë për vite të krizave, të uris nëse nat pozicion nuk është njëri i sigurt dhe i besueshëm kanë me vujt njerët nga uria dhe kanë me vdhejt nga nga thatësia përndajnë kur ka këso situata ose në vene caktuarë kur përshambullë flitet për tema të rëndësishme, serioze për fene zvët e gjerën e gjerali hu dhe njerët nga këndet nërshme më ndojnë me thonë në qka dërsa nuk njojnë ty që ti dinë me thonë në qka mirësh këto që njerë me e shfaqë vetë në ti jo për shfaqje dhe për të kërku pozit jo për po për të mirën e përgjithshme për ta sqaruarni paqartësi që njerit kanë hoy për ta. Kjo diçka tjetër. Kjo diçka tjetër. Ose për shembull me një xhami më shkuë dhe mungon imam, s'ka imam. Një duk dikush më dalë imam, nuk njohin ty, ti mund, koranit, ti mund të dish hafzi Kur'anit, ti mund të dish Kur'an më shumë se të tjerët, apo nuk prish punë me kusht që unë po tani imam. Për të ti e di se të ta tjerët nuk kanë merituar të me më dalë imam dhe dalja jote imam nuk është për veten tonë, por është për do bine namazdir. Kjo e diqka tjetër, nuk është tema jun kjo. Unë përja për ekspozim, që i shëbën epshet, interesit, dhe më thonë, atë at, at, at, at, apetitin e pangopur të njeriut për pri atari, njeriut synon me e mbush disi, ma dje edhe në qofësë, edhe në qofësë, këtë duhet me bu për mes, dhe më thonë, i badeteve punza. Edhe edhe edhe me namaz me bukët, edhe me, me edhe me sadak me bukët, edhe me dije me forma të tjera që pralësh duhet të jenë të orientuara ka Allahu xhalla xhala hu. Prandaj ë dëshina për ekspozent, ë pronëtari për të marrë një vend caktuar është një peshkatarçe që këton, e shkakton sifacin. ë shkaku i dytë, të nrozi kanë përmend detyores se kimi shumë pika tjera, andaj ë do të mendojmë që me i kalu pak edhe si kalim ti këto pika Shka ku i dujt është dëshira për të përmenë me të mirë dhe për të lefdru. Për të lefdru. Onë që sartë përmenë e diqka, realisht njerësit me laku emë në këti personem. Kjo dëshirë e bënë njëri në qënë kërë me bo vepra të tila që e bënë konkurent të muhabetit të njerësve. Si kështë të ka dhënë Hazanet Basiju, Rahimullah, afslu as duria hubul mahmeda essenca e e e e e sifazit esh dashia por tu lavdru dashia por fol njerz mir kjo dashir e brenc me njerit te duan dashia bresh me njeriu qe njeriu nuk punon per marrit atë nuk ka shtje rrezikshme derisa so esh mbrana nje nuk i sherbana asoj por njerz kur te lavdruin i buret chefi amajs ka punu per kët qe Kë nuk ka tema ajo i po ngjiri të bën vepra ekskluzive, të posaçme, që të lavdërohet nga në njerëzve, të merr epitet titull caktuar në formatë drejtë, kjo është e rrezikshme. Kjo është e rrezikshme, kur njerëzit realisht të gozë i pëlqen i pëlqen do të thotë mashtrimi. Ka njerëz që ose shëmbica një fatkesi është ikin nga realiteti nuk kanë guzim më balvashur moralitet. Ju pëlqenë trillimi, ju pëlqenë pëlqen aktrimi, ju pëlqenë falci, ju originaliteti. Edhe në qofë se kjo përshambull, edhe në qofë se kjo bëgjët për mes dhe për të adhurimet. Aje dinë se nuk është ajqë për të flitit të, të përton. Mirë po, si prishët puna që njështë me levë drua po. Dhe Allah më shruft Ka të aden, Rahimullah I cili ka thonë Në të kaluarën Ka thë njerëzit Në të kaluarën Lafdroheshin Dhe Kishin dëshirë të lafdrohen Për punë që i kanë bërë Thë ndërsonemi në kunë Kër njerëzit Kanë dëshirë të lafdrohen për punë që si kanë bërë U më në që Masë këti burë Dhe na në qatë ku hihem omë të Në se ka bo atë punë, së është meriturë për te Mirë për në qëse njerëzit E lafdrojnë, gabimisht Nuk e merë gudzim Kjo është që munaj, kjo është Kjo është ajë që ka bo atë Problemash me këtë, e ta është kumë johë prishë E kumë johë thonë sa hi Ma letë është me johë prishë Për moment, dhe me marë meritin Ajë që i ta kanë Tësë me të metë ty njera që s'ke bo për te apun. Dhe Allah Gjallori ka qër Këta njerëz që allauj qërëtanë në Koran, janë ata që kanë dëshirë të lavdruhen, kanë dëshirë të dekorohen, pra që s'kanë bo, pra që nuk kanë bo, apër. e nëse, të në vëzër, nëse, dëshira për të lavdru, me punë që ke bërë, e shkaktonë si faqsin, e atëre që farë probleme, shkaktonë dëshira për të lavdru, me punë që s'i ke bërë, A të është më marrë rëzikëshme, po. Nëse njëri, kadë është problem me punu për të lavdru, për mes punve që bënë, edhe kjo problem se e u shqenë sifatsinë, dhe e shkaktonë sifatsinë, kjo problem, atër qëfar të mërmenja, qëfar për një mund më shkaktu, kërë njëriju, pa punu fare, pa dhën mundin fare, kadë është njërë që të dekorohet, të shpërble, të lavdruohet, e kështë e munjë, të marrë. E Të njerëzit nuk pritojnë në mbledh ajkën e punës së dikujt. Ëh, më marr, më marr frytin e punës së dikujt. Dikush ësht, është ka punuar, s'ëngazhuë e pastaj ai vjen dhe për zgjatje vjel kët ajkën e punës së dikujt dhe mbi ajkën e dikujt e ndërton e ndërton lavdin e vet, e ndërton e ndërton ëh ekspozimin e këtyre nga ato që njerë i synojnë apo. Dhe kjo është problemi. Nga njerën kjo din më shfaqet në forma edhe halama ma të rëzik me se ka që përë. Në ndëshirë njërë për të lafdru dhe për të dekoru pameritushum shkon diri në atë nivel sa që njerëzit përdojnë në mjetët të ndyta si kurse është rënimi i meritorve. Rënuj njerëz meritor. Apo? Nga se... Për dresa meritoret të sinqertit janë në këmb, pa meritoret nuk duken, nuk shiken, apo? Dhe nuk i bën njerëzve për shtypje syfatësia e tyra për dresa e kanë originalitetin e të sinqertëve. Pra njerëzve nëse këtë dy produkte, apo, dhe original e kjo mallin, njerëz u bën për të njëjtë falsat apo. Nëse kanë mundësi me marr originalin apo. Ikon mungesë të originalet ose kur orëjo është shumë i shtreqt e pa mueshme arritë as njërën këtë situat pastaj nga nga zuar një nga çefi kalojnë tek imitimi apo tek ë do të thon false. Po ne sencë në shkojnë të ati Allahu. Këndë kan çefi çka origjinal ata. Edhe të njerëz përderisa so ka njerëz original tamam këtu janë punktet hynë dhe ata nuk i bojnë këto punkt për ekspozim as për lavdata, por i bojnë për çellime të fisnike që zoti ka mësuar për to. Nuk shihen false ata. Nuk mund të shihet njerëz që, për që fache, e bëjnë pozë fyca, gazet njerëzit e kanë një sensor të branshëm zemër që nuk ha ti sinqeritetin. Nuk ha ti vërtetin. Kjo është e, e dëshmuar apo? Do njerëzit para reklama do i ndikon. E më shumë reklama sa do i ndikon. Me 100 punë me reklamë apo shumë njerëz me 100 më shumë autoritet sa që janë ata. Edhe me 100 punë ndrinë me reklamë Po shumë njerëz që kësaj mëqin shumë më pak autoritet dhe pa ndikim seçi janë sodapton. Nuk ka punë me reklamë apo. Kjo është punë me pasporë me sukses peizudje që leju alu, edhe me atë djelin që Allahu natyrshëm e ka mbjell tek njerëz me nuhat sinqeriteteve. E përdisor këtu njerëz që kanë dëshirë dhe vuajn për të lavduar, vuajn për të marrë titull nga njerëzit. Nuk kanë mundësi këtë të marrit përveç edhe duke rënë originalet edhe këtë e bëjnë. Nuk e shpif, nuk e akuzu, nuk e abuzu, nuk e organizu fushata të nërshme këntëre të këturë e kështë më ratë, sikur që është e njërë, qënë ka historie e lashtë, dinin këntë tënë, edhe s'ka mu nëllë këtërin këjamet, se o legje e lagje e levale është këja. Përndaj edhe uh, uh, këj problem Ablaj Ben Sërullin e shëndërraj në prisë të Munafika, ato. Munafika, që këndi, pas? Falcë. Tëntim për me emitu original, ato. Tëntim i dështuar me emitu original minë munafika, ato. Jo me kun original, jo vetë atyune. Ata tentojnë me emitu për me marrë dekoratet vetëm. Jo sa për pun, ato. Jura unë nësë. No, kër fëqonë më falë, në bo një pun, ata ngritëve që sa për, ti pa njerëzit. Ato. E kënjeri, se u shëndrua në munafik? Pse? Pe që kë? I pengon të originaliteti i pegamirit sallallahu a të sallallahu. Nuk kështë e mundësi me e duru këtë originalitet. Nuk pat mundësi eftë. E pas taj u këthy në një armik perfit të mësheft që tenton të për mes improvizime dhe caktuara me ishka këtu problem originalit. Po dështaj ato. Hëndeshkja për të lafdu merita, dekorata, apo është gjithashtu një për shkaktarve të kësaj smundjeve. E sigurisht që është fashet në forma të ndryshme, unë diso nga këto forma i përmendam atë vend. Gjithashtu prej shkaktëve të kësaj smundje të ndërllazur është edhe e kundërta e dytës apo. Ndoshta e kundërta e tretës, dëshira ose e dyta që dëshira për tu lavduar dhe për tu dekoruar dhe dhe, dhe dhe për të marrë mirënjohje lloj-llojshme lëj e kësaj rradhë e treta është frika nga qortimi pe njerëzve apo tonë. Do ni punë se si ke shlonaj kurraton, ke zgjatur më po. Apo në njerëz e qortohen, qysh që të studioj mërat ti po bankë punë apo edhe frika pe njerëzve e bën që nuk do të largoj për punën së saktumë apo tonë. Do thot, nuk largohet përit Allahut, nuk është besimi ai që e ka largu. Nuk është fuqia e besimit ai që e ka shtymë u largu më praktik në punë së saktumë. Mirpo është frika pe njerëzve tonë. Frika pe njerëzve. E kjo vëqanisht shfaqet në kohra kur tek njerëzit ka vlera dhe njerëzit i vlerësujnë mi basë vlera mapo. dhe ajnëse do të të bënë një punë të kje që është si kurse deli e zi që dalot dhe njerëzit me njëre e shëjojnë, me njerëzit njerëzit e etiketojnë E ajnë nuk ka mundësi me e përbalu këtë presion të qërtimeve, këtë presion të kritikeve, nuk ka mundësi ndaj ka dy rrug para vetes apo. Ose sinqerisht Allahu më penduë dhe më nijk rrugën e drejtë, ose më kalu tek sifasia. Mubo kinse pa larguar, po ne asnjë nuk largohet. Mubo kinse pa bënë punë, rajishtaj nuk e bën kët punë. Prandaj mundet më afal namazin, mundet më dhon sadaka, caktuar me përshëmbull, mirë, po për ju pse i mani kësht ty këtu? Jo pse është motivu pej tjerëve, se ka dikush kur tjerë të japin, motivohet edhe ai jap motiv njerëz me konë, në kuptim pozitiv nuk prishtë punë. Mirë, po a jepë, se njerëz e të të të pasaj, që veç kës dha përta, apo, e këtë kës dha, ajsebana përta, e veç këj e boni, e këtë këj ajsebana përta, e për me e kurësui vetën nga këtë presjon i qërtimit, është në gjendja që edhe, me i badet me e la këtë punë, Zotë Narujta, Zotë Narujta, e di më paremënojn që njerën me pagu për diqka, dhe me një nivel ca këtu, është e pranushme, po? është e pranushme. Me pagu diqka, përshamë njerën me diqka, dhe i qëtë e pranushme, po? Përshamë njerën me dëmë, me bleni të telefon, më tonë. Fartin me qeni të telefon. Din 200 euro, 150 euro, osa të qëftë, mështë, mështë, mështë, mështë, mështë, mështë, mështë më ransi, i mamë, sa më rëndësi, i japë, edhe një 50 euro, dhe dikun i mërë bërë, Për dujavë i këthenë se që është nuk, nuk, nuk i buët kjo, kjo punë presionatë dhe i qëto është dhe i dikune lëgjikëshma për të nëse 1% të telefoni i duhet e kështë në më rapët. Për në dikurs për shambullë uh, për me mërë të telefon, apo? Në mundë gjithë shyshë duhet me mërë e këta për të. Gjithë shyshë a i duhet me pasë këtë telefon. Se tani jetë më rapa shokëve për të. Tonë e ka naj se kohë ato me gjeshta të jopër të tonë me gjerëve që ki pa gjerësht e kavënë. Problemë e kje puna për. Ta është paramënaj për këtë telefon, me meti barabat me shok të telefonat e shetë veshkën. A është që kjetë është? Përshamull në ndë. Qështë i e kënë gjende me e la, me veshk telefonit qimë më telefonat? A e pra ndë kështë këtë punë? Pa përnu është marrë të përpër. Hadhe i shikon sotë të duke qudi, me bëmë një dikush për në vetë rrimë të u që ditë, që ka këstoa, që ditëm na, për, për një telefonë, i cili i delë modeli, të i do të me shqitë veshën e dujtë për a tjetërën, se taj tjetërën kërë vjenë qemi botanë, e anë duke shumë që ditëm, shumë që ditëm, paramëna njëri për shambull, a, për me e largu presionit që me mbëtështë, e shetë i badetën, e lanë këtë punë me i badetën, e kjo anë që ditëm, Nashrit kurpeni, ma jo rrekorë bojë motor. Ana njerëzit e lajn, e lajn, domthonë ë në format ndosme e më keqë që është këtë më e lëmë i badetave, me raport alan, gjele, gjele, me Allahun xhelogjëralot. Nuk e largu pini punë të këqësha ose më buni punë mirë caktuar, ë vetëm sa më e largu presionin e çërtimit dhe kritikës ndaj tij. Jo pse i monë ka shtimi me kët punë dëshira për problem ekstrem nga Motive të fisnike që njëri mundet motivu Në motivuar në basë të njëri Me buë një punë të mirë Prej shkacheve që jam përmen Të kë qështja e Syfatsis Shka e shkate në syfatsis është edhe e, Gabime në edukim Veçanërështë në moshtë në hershme Unë të rëzën nga njëherë Pa qëllim po Në të mendimin matë mirë të mundë shumë Pa qëllim Pa po qëllim Këna mundësi që të këfëmija jonë me ushqy, apo shifatsia. Ekspozimit e vazhduishme, fotografimit e vazhduishme, dalje vazhduishme, lavdatat e të prume, format, e shumë e shumë tjera, për shumë, ka mundësi me mjëll taj, njëllaj, shifatsia. Se nuk ka mundës të tani ndryshe me konëse, e ka mësufet e një nivel caktum, së në bjenë nën të atë. E premajt atë nivel caktum, të lavdatave, të ekspozimit, të të t Komplimente veqë di çfarë? Kursosh prindi më pagu, pagun këy vet tani apo? Më sipas ia vën. Faitëruami ata. Të ruajemi? Që ndoshta ministri e e e e e e ona, e e e fjalët vetona, ministri e, e, e diskutimin do familjare, apo mund të thith flliu racysh jona me dëshirën tonë. Me thith do të të të të të smunjë e sifatësisë, me e marëm të, me e marëm. A dajë në familje kur papet një smunjë, nësë, ësht, nësë, nësë është smunjë e në gjitëse, këtë dujë i bjena. Po. E këtu smunjë të zemë, nëse e në gjitëse, po nëse baba ka sifatësi, apo janë gjithë grusë, apo nëse s'ka imunitet, i më dhe dhe dhe, nëse tani gruja janë gjithë pëmive, nëse s'ka në imunitet, të mund të tatë i monët me i rezistuesi facist do të bëjë këmë koni në nivel të notat. Janë gjatë. Kërposo për shembë, ë uh, ë uh, fëmiu kur është i vogël ka një fjalë do fjalë i thot dikujt diçka i thot të çush po denat. Jo, sa çush po denaj. Sa ti shpalla si vian, as ondër si shej, apo ai ka mund si gabon ku të mja thon? Amë, ama për fjalën ka e karidikut. Do të thë se kam zot më thon kti. Ama përse e kam zot dikujt më thon po, abe. Ish, kuj ka mëzua e këtë punë? Kuj ka një e këtë punë? Mësa nëja i shë. Në që ditëm i sofëmija, marrin, marrin të habitështi, ti pavrejt, pavrejt, vëqë ku e shë e tani, ku dule, pëmë. Kjo është investim 15 vjetë, 10 vjetë, apo nuk o pak, nuk o pak o allaz njefë. Ollaj qëra 10 vjetë, më ullë gjithë një ullë, se shaj e jelen. Aki po një karikë, jo ullë gjithë të ke një karikë 10 s'ka qare pa ku deformuaj apëtën, pi ullës të vazhdojshme në tapëtën. E po, dhe dhe dhëtë vjetë vazhdojmesht, apo, po dhe më kushtimisht me ullën bi pesonet dikujt nën stop, dhe kushtru presion, e deformon. E me qanisht e kësifatësini apëtën. Pa në të zime të kujtënë shumë, nga njëra sinë qëriti është i kushtu shumë, mundët që me, me, me, me, me, me pagu, me pagu fëmiju nga njëra sinë qëriti, Mësojmë, e, të mësojmë ë generatorëve të ardhshëm, do të thotë, ë të mësojmë dhe të mbjellim në mënyrë ë gatishmërin për të paguar për vlera. Nga se për vlera paguhet për, topër, për drejt, të optum. Për më koni drejt, zotë. Nëse nëse njëri i drejt, sa është njëri i drejt, gjithmonë më shpoblim me, me vënë meritum, gjithmonë dekorohet A kështë me kënë një kështë i pa drejtë? Jo, kështë me kënë qëmendurija, po. Mirë, po, është e kënë nërta. Drecësia është vire madhe. A të bëva kje kërë me pësu pëse i drejtë? Po, bëjë ga që me pagu, s'ka gëllë. Dhe shtë jetë vlera aja. Se gjirdit i kërë, a është me qmim? Po, ka qmim. Ka qmim, aftër. Do të kërë me pagu, aftër. Ani? nga se edhe për pa drejtësi i koqmim. Gjithë shka koqmim, kur nuk ka paqmim. Edhe drejtësia koqmim, edhe pa drejtësia koqmim. Edhe si qërëzit i koqmim, edhe si fatësia koqmim. Duhet ka në qmim. Mirë po, qmimi i drejtësis, insistimin me kuni i drejtë, edhe pse koqmim, është i përkashëm me pasoja pastaj, Lav drusë dhe të mira në ashtigja faqja tafton. E kundër të padërsis. Padërsia mund të jetë në moment e lavë e, e lavërdëshme, josh se e mirë, mirë po, pas kësaj është shumë më shëmtuar ata. E ne duhet më, më mësuesi kurse kemi të cekët në vëzër, ne duhet më mësues gjithmonë që të edukojmë fëmit ton, pasi po lodh produkaton, të edukojmë që të shikojnë e hapin vijus, jo në hapin e parë. Do këtë e kuptova, çka pas kësaj? Sot njerëzit m'as paktë kët pyetje bojn. Po po kjo çka pasoj? Po kët m'as paktë bojn. Merëzhiq çikea para, ma s'oi bë diçka atë. Po kjo s'bohet? Në kuptim mirë, po bo kjo bëhet kërc. E vëçje kur bëhet fjalë për punjtë e durimit, na po me Allah xhella xhella. Nisë së bonët e çka bëhet bon atë? Dhe po kur s'përm me me me me diskutoj me, me dikën për shembull çë nuk e fal namozrat. Rall ndoll, mos ton kurs ndoll. Rall ndoll do të thotë mirëllë e çka bota s'fal namozrat. Ja s'veç çka bota. Apo. Do gveç çka bota. Nga se njerëzit nuk kanë dëshirë pasojtë, ndërë, Dhe përsa të në dëgjuar për pasojat. S'doj me nguvu. Edhe pse atëre reale ti ndaj ndonjë gjë, ndaj më të gjë, daj interesau, ndaj mos interesau. Daj informo, ndaj mos informo, kto kanë ndoll. Injoriimi i pasuave nuk jeviton ato, nuk je eliminojn. Nuk eliminojn? Por në njëri thot, më voj për Gjenat, do pra, të mos besoj. A ti ti s'poshkojse promptë. Apo, jo kjo është para që besojnë, jo valla, po. Ndaj beson, ndaj mos beson. Ndaj pranoj, ndaj mos prano. A është realitet, ai komendot dikush ka më skuqja atje. Apo, dikush ka më skuqja di Allah e ndryt për ti na. A ne nuk varet ose për shembull, dalë para Allahut Kime do në lëgari për allatë më anuatë. Ja, Allah, nësë kam... A ti s'pëtën, ha? E jo, kjo e pra ta që i dojtë, ha? Ja, Allah. Ndaqë pra me që kime do në lëgari, ndaqë mësë pra na. Ndaqë del, ndaqë mësë del, që është duqë t'i bënjama, kime do një amë. Të tonë. Të gjithë ka me do në për allatë më do në lëgari. Kërështë që këtu e, ushme, këtu e, e jo në djera të pandrishvushme, A sot mirës, do të ruhemi nga keqja. Këshojmë sot afmit. Çka pashta? Nëse këtë bën, çka mosoj? Mirë këtu ta falim. E këtu skuptohet, e këtu nuk shit. Kjo kry, e mas. Do të më shikun, më mësuesin shikon pasojat. Çka për teksoja aftën? Dhe të Rozë sigurisht do të thotë bën xhuzira i rahimullahu ta. Nëse dëriu shikon pasojat e keqës, kush i bën për shtypësh shkëlqimi i par i sa aftën? Kur? Absolutisht aftën. Një një mi thonë qëre, me në ishtë një mjera, me si t'i kapsh me që i stups pa t'bo lamë s'ka me lëna. A i pa e përmen stupsin i duke në të tëra një mjera. Si t'u shëta, dhe t'ja s'pëm, spëm duke në tërësant, i hupe edhe apetitje edhe, edhe kët i hupe për pra ato. E qëka ka hupe, se mas i që ti merë është një, një, një tjetër dhonënje mas t'jepër. E po këshurën atë të tani, se Allah s'u kry i filmi, Allah s E po shikojtin në fund apo. Ja taksifacia do më shikoj apo. Dashaftë fillojmosh interesante, duket mirë, po etçi në punë mirë, njerëz po lavdojnë, spamnojnë njerëz, po lavdojnë njerëz, nkançi të parë natë atje, pom, po mirë kështu apo. Mirë po. Mos më domësh një javë apo. Çka kam as dy javë tani. Kështë, me eduku, më pasoja, që më edukoi më shikoi në pasojë, matutë çka kapën. Këçdo aspekt apo. Ende sot njerëza nuk i duken drejt më msu, e thirr të polujnë apo. Me që ani, me që, masanej, më çu në porri, ani, mësh, muhsanin, kemë të takuam apo? Ajo që ka mësuar dha që s'ka mësuar apo? Kur sjën barabartë. Në momente të caktuara mund të jenë njerëzit apo të zhgënien nga investimi telekoha që ka. Mund të jenë zhgënyr, mund të jenë. Por kë nuk do, nuk duhet më arsyetuar ata që më bëti një rand. Do të çëm njëri me shkollë çfarë bon? Ani. Po më mirë me shkollë çka ashtu se pa shkollë apo? Në gjithë situatë, do më më mirë i më koni arsi më. Në gjithë situatë. Bële s'paku e kje dhonë mundë me konde qka. Nëse të kam bo pa drejtë, të ka lojë kisë te vapin, s'ku për se vapin të ka lojë gjithë dhe vëllëve. A më nëse se kebo mundën, me qka kimi konkuruat, së në thursh përbojnë zullëm, apëtër. se ti se kebo vetën për me të tre të, të ndërjusha. A në do të me shukun pasoja dhe të syfatsia të do të do të do Dhe gjitha shtot prej shkacive që hon, e shkaktojnë, në më honë, syfacinë është edhe shëqërija e keqja. Që i kusënë gjitha, gjitha problemë, gjitha smunja ta në gjithën tjerë. Kër në shëqëri të ndëllëzër, i ka këto poleme. Pra në shëqëni e cila, në më honë, ndërtojnë bëj bazën e e imponimit. Apëtë. Në ndush mu imponu, ndush mu, mu livdu shumë, anë i me të bëtë dikush e sapë. Ama të ku është ashtu bën, apo. Don realisht shoqnia nuk ndërtohet me bazën e zbulimit të talentave. Nuk nuk nuk i njeq shoqnia të miret. mirë. Mir po. Shoqnia mëvon ja përparësi reklamave, opoziteteve, ekspozimeve apo. Ne patodim se njëri edhe me koni mirë të po të kryke popull, shoqëritë këtu po do ka ushtyr. Edhe ja nis po ushtyr. Shoqnia e keq apo. Jo rreth i keq. It's not imponos të fashi Kjo është arsye, kjo shkak, unë s'përse të mos i fajëvoj loptën. Mos e bosi për sifasik sipas kësaj fajëti ku për ndërshe, jo ja, jo, ja, do të rezistoj me pagu, ama është shkak push po për shkaçov. Është për, për shkaçov. Kur dikush kur kur për shembull, është shoshnia kur rimna, është shoshnia aktrimit. Është shoshnia e e e e e domon ekspozimit fallsoc të punëvator pa tjetër se ati kimojnë dhrundikur, njërë kime rezistu, dy herë, tri herë, s'kymojnë dhrundikur, katënë e kime janë njështë ati, qërësë i kurse atë atëm. Andaj, shëshnje e keqët të në nëzër, shkakton këtë smunje, mënyrës e atë asilen, më abetit si bon, e shumë formë atira, pa dëshimë se, e shkakton këtë, këtë smunje atëm. Ndërso pythja e radhës, përsonë forma manifestohet syfatësia pëtër. E përmështu, në formën të të lejshpa, për. për shambull, për shambull, përshambull, ajo mund të manifestohet përmes tërë qenjës të njëri, të përmë, kaj që ka njëri mund, përmes gjithë shkave që ka njëri me e manifestohet syfatësia të tjela. Për. për shambull, për shambull, djetarët e kam përmen syfatësia përmes pomjës trupit, të përmë, forma të ndeshme që njëri, do të thon, ë uh, i bën me me me me me me dukin e tij për të lavduar, për të qëshuar që më herët apo. Nuk po flas për ato që janë të kësaj dunjë, jam thënë. Sto flas për topa. Pra Por unë një domnë ku në muskulatur, do të më kallëjnë njerëz që unë jam i fortë. Se kanë këtu për ibadat. Kjo është punë e tij, jam thënë. Kjo shfasia s'hen këtu, jam thënë. Mi poskose vo për kë çka kapohet atë apo? Ama kurrëri për shembull don ë mkuryl çdo të apo. Ëh edhe syt ka pak më lodh se e ka lodhi badeti dhe leximi i Kur'anit, do të them. Apo me trop do më kallzuam. Për shembull, ose për shembull ka njerëz, ka gjithçka snimna. Krajt të punit kanë marrë një lemotë, që është e moshë për po ata i kanë pa këta njerëz, do të thonë. I kanë joftë. Ka njerëz për shembull ka era, do të mohonë preferojn preferojn me cin të dopt apo në kuptim kuptim trupit më por më koni dopt apo e, pse më treguat ju se dunia s'm'porshtyp më apo që këta me borka të hungë për dunjën apo borka apo don realisht ai se koka të punë shëndet se koka të punë personale apo e ka me kallzuçe s's'të hungë shumë e dunjoja si bën përshtypje kti jamë çka ku, ku shejtoni e ka thonë me manifestu si facinë, dhe po. Kjo s'pom që është tash arsuja që njëri më trasht, po <laughs> përdo për mund që din shetani kërë dhe përmes do regjimi me caktume, ka i badet i mire a ka herë, dhe njëri me pasur regjimi caktume përvejt i dënë, ka punë, tjetër, të ka mirë kjo, shëndetërsh kjo, duhet me, me cintë kujdes, shumë nushtimë, mirë po ka herë kur me i badet, duhet me bërë këse pune, dhe po për shumë veshët me tesha e, si kurse është e dyta manifestimi për mes për mes për mes e pare trupit e dyta për mes edhe e, dukjes edhe pomes e kështu më radhë për shumbull tesha dvjetra apëton qkyj me kërë apëton me kalzu që nësë të deni me po zahet shejkullit nësë të një që që kjo është apëton njëri, njëri cilë si lënë dunja e shaj se lënë këti apëton heqa për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që të e ka me po shambu, ka të zonë. Për shembol, ka mundësi me vesh këpuzat mira, heç pa problem, a, i vesh dhe do, do, do papu qëndimën, me ka do që, no, që është e ka njerëzë që dënjaja, minus një zetë, në zetë e ka këpi imanit e ka në zetë atë, si në artin kom të i kërë, ap. a nërujt, Ase, po, e la në rujtë. Ase, për shembol, me pasu, njerë në teshtë së këtu me sëprish punë, po ju me këndalim e ja, ju me këndalim se r dhe apë, më vonë këtë njerëz adapton paveshën ngushtë se anë çë njam në një qytet të kim xhan që paveshëta do të thonë apo ai çtë ka ka dikush që mundëbo ka dikush mundëbo s'po flas me armën mbi amën e kërkujt as po po vlasmë me, me me mundësi që kanë përzi përmesoj me pop përpara jë në vesh me tësha të lështa domthon se të ka domthon suf, suf sufi sufitin lehtë arabisht atë apo e kamë atë min disovë sufi apo më të kaluam ka gjendë diso jë në vesh me isha t'leshta, ju e në Kosovë me t'eshtë t'leshta ta, pa n n t t ta ja venat, ja, po, e n'vesht me rabimit isha t'leshta ta, ku atje do mund nërë 13 zbjen temperatura ndo vena t'ja po, të një shkon ka gjerëzlejtë që t'ja, e ata gjith ka gushti, ju bik e që është erani me vesh t'eshtë t'leshta ta. Qër t'u kur vike gushti e korri, ku i bik e erani me vesh t'eshtë t'leshta ta. E dhe t'u pik p'i njërës dhënë që lagë bërë ta të jekti, të përvojturit në dunjo, nga se rap të allot janë të përvojtur, rap të, të allot janë të huaj, guraba, ndaj, so ma pak shëqni, ma pak njerëz, gariblu ku është ma në nivell, Do, so ma ju social, so ma izulum, so ma jekun, ma dëshmi së është pasus i pegamirit, sa salem e kështu më radh, e kësaj ka thonë, i bëndjozi me një libar ju ka përgjith, telbis u liblis, apëtonë, sjellimet e iblisit apo. Qëshëu që ka pshitë atë. Edhe nidatedja u ka pshitë atë. Sa e normale, nuk shkam i vesh ata dënyos me me lësh, ata shkam i desh. Apo thon, ama këta tajnëti shkam i vesh ata. E po. Pse mi ka thauçe sonete pejgamberit sallam, uh zuhedi, asketizmi në formë ndryshme apo. Po paskujtë ashere. Së dinu për ditë, dinë në ndryshma, e, ba, njëri, din përred, din marën këtë formë, dinë shtëmar fat keq çës apo. Veçanërsht te muzot. Kurtaniri e bën janismen e të mirë. Po fillën shetani me i fri, pi perfuni, me i fri, me i qurë vetën o një. Sikur se uh, një njëri ka, e ku më përmenë, uh, ka qenë duke marrë abdës njoni, edhe kuj ka dosh me ka gabu, kuj ka, ka dosh me ja përmjësu, apër, po me përmjësu me gjuhën e ti, ska, s'ka ja për shtipë e së është ujgjë, djetarë, e kada është me përdu një gjut nash letrare, një formulim të fuqeshëm, për me përmësu këtja bedhesna. Po të një tu të nëtu në formulim i kadazit e rasat. Nëse dini dhe në gjuhë në Shqipe rasat, në gjuhë në rabë, në nëti rasat, po në Shqipe në pes, po me gjithat e ndryshujnë, apo. Apo, ndryshujnë në një sapi. Edhe na e kuptojnë për shambull, kër dikush flet në gjuhë Shqipe e i huqë huq për emrat, ose i huqë gjinit Na nuk e kesh me të tën, se është gjë e huaj për ta, apo ton, se është normale për një që flet gjuhën e yahu gjinit, apo ton. Normal është apo? Mir po, është normal për njësin e letërsisë me hu gjinit. Jo, hbra la me kë pun. E ky ka thonë më ka dëgjuon, jam një së kësaj gjuhë, apo ton. Edhe masi që, do të thonë, e ka knosht rajt, ju ka ky do aty ka on, aty ka një që ka një gjuhë mirë, pa s'ka fol atë. E thënë ju ka thënë kanë Allah e boftar jin me pak ata që flasin pas arabisht në apo. Në postë që flasin gjuna. E kënjosi e ka, ka thënë vallahi si djue s'më mëm për a dimë të ashtu që ka futën në kosh apo. Apo i pari e ti që po flet. Eksperti i pari kësaj gjë ti ja thon. Apo, edhe besoj që imramti kimë kontent apo. Tek si gjue kursu folë ç'stop apo. Gjinin mashkullim bufemore kurs ka folë hall ku ç'stop apo. I kanë dalluar san atom. E kara ç'të ndini thotë, "Unë shkova ata të part" ata që i qështotja kanë bëhë që u metë një që të simbolit gari, ba ba, ba, ba, Allah në ruhtë, më ruhtë njëri për kësa, më ruhtë, nga se, edhe kështu manifestuot, në amër të kësaj manifestuot, ose, për mes fjallëve për shumët, edhe për mes fjallëve për shumët, si fësia, njëri për shumët që është i letëzushum, që pëllinë e me shumët në e kalumë, që e ka, e ka Domthon gjuhën letrora aftë me fol mirë, me shprehje tonë. Ai më thon ndryshe ai ka rënë me kthi. Ke tire aftë. Ama ai slat korçosh aftë. Po kar më u kalzu aty se dorë do tani. E tani i përdor shprehje do fjalë tani s'din çka është. Apo as raporti as din këtë farpun, farpune, i progresit të transicionit, as tin këto fapun bua problem kvar pune. Mos i përdorë valla aftë se bosh hor. Mos i përdor se bosh hor aftë. Ma kanëjë më kalzu më ekspozu që unë e pokuptoj pidia aftë së është marë më këtë i fjallur mi ditë të punë, a ma me fjallë, me përmen përshamullë aftësi të oratoris, të literësis, apo poezime përmen, oratori, formulime, caktume, është pa dyshim një formë e manifestimit të i fasis, që ka këso halat të namazin aratën, asë të dhikri, edhe këto mund që njerëzit me marë levdata për taftën, edhe po falke edhe po dike me folaftën, Kjo, bajki këmbenim interesant të një bëta, dhe që me sinceritet, jo me sifatsia. Andaj për mes fjallëve, për mes veprave, format shumë të ndryshma për. Për mes veprave, shumë të veprave, këtu hin veprave, këtë veprat që njëri duke me bu për Allah njëlle uala, hin këtu sifatsia për. Prejkë, a ka mundësi me prejkë sifatsia në mazën? Po, a ka mundësi sifatsia me prejkë ze qatim, a ka mundësi me prejkë haqin? Këtë ka mundësi jo që le moh kam as pajtim e aprek ajërimin atë nuk e prek apo. Se s'ka mundësi me ku ajëhushim bursë për voçë apo atë. Është për hita Allah ajëllë valla kjo po bon, mund. Bon. Ose ajëhushmos nuk është ajëhushëm, po nëse kërkon benefite për pasazherimet, apo se e njoni shkon të folë e të e kryt, shukrit, të klikosh me ponjësi, parulshmëria e kryksime, pa ja ka rënë qafën apo. Çaçi Qa si si për ulën si qafa s'ja bën parulshmërinë apo? Apo e ty e bë këto ata njerëz ma shalla po i devason sa i parulën thadhe në gjinu shumë jam, edhe vazhden namazën, a, kështu të këtu hinë si fatsia këtu, këtu si fatsia hinë, Apo? a, po, si u prit ke ma selam, e në gjinu shumë nëse, këtu të ke po ikinë, e të një se marrë e që e këna gjëru shumë, e, ka njërë që, atë një prej, këtë vej pra hinë gjithë kun, si fatsia hinë dhe këtu, gjithë do vej pra hinë si fatsia, Allah në rujtë, gjithë ashtu, dhe mon, djetate kam p Thone, e, në më thaë, në sifatësia në vizitor, interesant, apën, në, në shok, e veçanesh në kohën tonë. Ata në kohë, qëta ulema kur i kanë shumë të libra, për shambull, s'ka pas Facebook atë e ja, ratë. Ama si me pa ditë që i komohë një kohë që i kanë pasë, apo edhe kanë përmena e këta këta. Edhe, në më honë, sifatësia me qka? Me followerës, me pasus, me ndjekës. Në ke pa atë, pramë, dikosh për me kallu që onë njëm autoritet i pana shkallushmë që jësë më dini kimjetin mu vlerën të emë, djekë që ki filoni më boni ziareta, pramë. Pram. E pëse e kallë zëmë se ki filoni? E për kësukon me bozër të heqa, pramë, e ka gabu dherën vë vë kja, pramë. Nukon të shku të kësi ati, ama kjo e qëtë që ketë e unë, sa i e me rajsë ranësë të aju kona, pra. ama unë i së të kjo, sunë i së të kjo, Apo, veç me konë. Ose kam shokë, ose kam... A i ka për në shokë të klasë i ka pasë, ta është pi shokë i klasë t'i kushu po, minister t'i kushu po atje, a i se i ka pasë t'i jo klasës, po ata kur se kam po, ma së ngujnë. Apo, a i ta është kallëzën, n'i kam do... A i se kam me kallëzuhu, kush ku kam rjevën? Po, kreda ta, jën shokë të mi. Apo, s'qa mune shokë ojtyne, ata jën shokë të mi Unë që i kaqë, kam që i ndjekën e të i kështë e përmërshë mua përëmë, da unë ki kujdes me kam përfullë. Kajtion këto forma që, da unë me, përmesë ndjekësve, shoshnis, vizitorve, forma të lelejshme, përton, që njerëzit, da unë, i eksponzojnë edhe përmesë të shfaqën, sifrasinë Allahu, Allahu në ruajtë, përndaj, për gjitha këtojnë forma të nërëzërë, përmesë të shfaqët, sifrasia, edhe... E, njeriu përmes se e manifeston sifacinë. Edhe pse thash këto janë pes fusha që përmenë, edhe në kodat e këtyre fushave ka shumë shërmë që mundu me të përmenë. Mirë beso që në kodat ato që u përmendëm, që përmendëm është e mjaftuar me kuptose, me koni kujdes shumë tonë. Me koni kujdes shumë tonë. Jo gjithmonë ajo që pran është sifaci, jo gjithmonë. Mund një me koni sinqert atë në dukjen e tij, atë në trupin e tij, atë në fjalët e tij që është më shumë. Mirë po, është më shumë ndodhi kundërta por të moshme për këtë arsye dhe për mandat domosdoshmë. Sime të kujdesshëm se kanë njëri ndoshta e nismen e mirë, po kushet diku në në në klyzë kund shëtanit e keq përdor hutin e tij dhe jëndën orientimin, thonë. Prerj Allahut e thënë ka. Njëherë sallahu narujtë kë pastaj merr për masat kçija dhe me të për njëri unë e pasuaja të rrezikshme por njeriu ne ktil, thonë. ë Kompozdo pika këto më për mandat mir, po ë po i kaq ata që kompoze këtë komuni ka dhëzuar tani mir po çoft paravet janë andaj besoj se do të kallzojmë inshallah javën e ardhshme bi'l Allahu na Allah sinqeritet na rrit Allah nga shifacia dhe Allah na mbrojt nga njerëzit që janë të prek nga shifacia me kaq thefondin takimin me Allahu zoti është urët sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam